І з волохаю свої не пізнають. Що за халепа? подумав костя. Однак у Вертугая не запитаєш, Я вирішив хлопчина поспостерігати трішечки. Тож за рогом хліборізький перчагіс. Через деякий час йдуть з того забороненого кутка двоє. Начальник режиму і фельдшер вільно найманий, розмовляють. Тепер би вам, Василю Фомичу, одежу свою спалити в кочегарці й побанитись. Хоч якась гарантія від зарази буде. А ти впевнений, що це вона? Вона сама, холера, і сумнів нема. Я знаю, що в Сибіру боровся. І що робити тепер? А що ми можемо? Медикаментів немає. Та й народ хворий, голодний. Але ж у Сибіру якось боролися з нею. Боролися, місцями успішно. Ось за кордоном манджури швидко її вивели. Та нам так не можна, ніхто не дозволить. А як вони холеру виводили? Та так. Оточують селище, мешканців до стінки, а мазанки вогнеметами. Реготнув начальник режиму. Дієвий спосіб. З тим вони пішли на вахту, а Костя боком-боком та й у свою землянку. Став під двері, не відхекається. Справа бояка. Холері тільки не вистачало. Тут двері рипнули. Дядько Володя покурити вийшов. От блатний блатний а корити в приміщенні не любив, та іншим не дозволяв. Ти чефіру приніс, чи ні, чефір. Один уже швендієш, ус я тобі дам. Ой, дядько Володю, лихо в нас яке. І тихесенько майже на вухо, розповів хлопчина про те, що бачив і чув. Погасив богорний дополок. Як найсогоріше наказав не потякати. Увечері поговоримо. Ти і я, більше нікого. Зрозуміло? Лежить богор на нарах, перевертається з боку на бік, міркує. Всі поздихаємо, жодного не випустять. Не сьогодні, завтра знову закриють, кулемети поставлять. Поки ще народець не рюхнувся, рвати кіхті треба. Завтра, можливо, ще на ділянку виведуть, а вже потім кранти. Знову таки втекти звідси не жарти, а з ким? Сам не підеш. А зі свого кодла взяти нікого. Бач, морди усіх блатняцькі, й поняття ні в кого немає. Як поміж трудового народу за своїх зійти, за роботях, тобто? А ось візьму на я з собою костю, хоч і недоліток, а розум уже має, та й меткий спритний. Якщо шукати будуть, то дорослих мужиків. А я з ним замаскуюсь під батька сину. Іх, нам би тільки до міста дістатись. «А там не пропадемо». Обміркувався дядько Володя, заспокоївся. Увечері після перевірки втаємничав Костю в свої плани. А вранці вивели сьому бригаду на лісосіку. «Поки холера всіх коцне, потрібно ж дрова для вільнонайманого складу наготувати. Зима ще довга». Наказали дрова заготовляти на швирок. Тобто коротко нарізані та якнайсухіші. А вольняги на санях вивозять їх із лісосіки. Розігнав богор своє кодло від багаття, посадив дрова колоти і у штабелі складати. Сам з костей залишився. При них і торба з харчами на цілий день. На все кодло. Вісім байків хліба та цукру з кілограм. Уточнили ще раз, хто що робити буде. А тут уже через годину і вольняга на парокідних санях їде. Показав йому бугор, до якого штабеля сани ставити, виліз на штабель та важким поліном із виснові візника по потилиці. Той не плескнув. Закидали його снігом і сушняком. Лігкося вздовж сани, переклав його бугор полінами, а потім поперек іще навалив добрячу купу. Кожушок з вольняги натягнув на себе, завіж вперед. На виїзді з охоронного оточення перейшов на бік протилежний багаттю, біля якого конвоєр сидів, начебто конячок за гузду тягне через замет. А солдат запитує, до обіду приїдеш? Угу. По тють привезеш, у мене кінчається. Угу, знову промив дядько Володя, Та тога шкапон. З проїхали, на шлях вибились праворуч зону, ліворуч та тайгу. Хвилин через сорок з правого боку випірнув до дороги, Крутим поворотом вузький і глибокий ручок. У нього Богор скинув дрова, звільнив Костянтийна з їхнього сховку, та й конячки порежняком жвавіше побігли. Нам би, паря, до закінчення роботи з десяток верст відмахати, бо там уже точно біля вахти двох не дорахуються і тривогу з'їмуть. До присмерку добряче проїхали. На битому шляху ні душі. В одному місці біля хліця якусь порожню діжку знайшли – на сани кинули для відмазки. Якщо хто побачить, подумає, двоє чоловіків на базу за соляркою їдуть. Дістались кощів. Там дядько Володя й оголосив привал по внутрішніх справах. Злазь від лима. Звалився Костя з саней. Сповз у засніжений кювет за ялинку. Не встиг рінку розчібнуть, як раптом чує. Руки вгору. Не вертухайся. Куди їдеш? Документ є? Зирк і за ялинки, а на гнідому ситому коні оперативник гарцює. В бугра наганом тече, хана, погоріли. А без бугра і кості амба, аж ужар кинуло. Миттєго, майже машинально, дістав загаляву піку. Зі скоби відточену, потай навіть від дядьки Володі. Прищурився, та й смалюнув її в опера. Війшла вона йому в потилицю. Охно вертуха і захарчав, і на дорогу сповз, як лантух соломи. А Богор і не розуміє, звідки порятунок прийшов. Хто це? Хто це? Та скоріше, дядя Володю, тягнімо його в сани, під солому. Тут же біля дороги кидати не можна. Затягли солому і накрили, конясь як так припрягли до воза. Костя поганяє, а що найперше наган і патрони в свій кожух переклав, а потім кисет з сютюном і сірники – От і розжились, от і надія засяяла, сил додала, сутеніти почало. Відшукали дорогу, що вела вбік від головного шляху, в розпадок майже не наїжджено.